Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics, de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parlen Jordi Morell a l'inicial l'Espai Cervanes a la Costa que estan tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Bé, dissabte passat no va poder ser... Ja ho explicat al començament de la primera hora. Vaig tenir un procés diarreig i no em podia aixecar de la tassa del vàter. Sentint-ho l'ànima no vaig poder venir. Però bé, avui ja estem aquí recuperats i sense problemes i, i estem aquí doncs, per fer-vos arribar tot el que hem preparat per avui. Abans d'escoltar les sardanes, eh, el que farem serà fent-vos arribar, fer-vos arribar les activitats sardanístiques que hi han des d'avui fins divendres vinent. Comencem avui a Girona a la plaça de Claudi Girbal a la plaça de la Font del Gat. Hi ha una ballada amb la Copla Ciutat de Girona. Això serà a les 12 del migdia. Amb Monttornès del Vallès, també a les 12 del migdia hi ha en veiem En aquí. Bé, també hi ha la ciutat de Girona. O sí sigui que a Girona hi ha la ciutat de Girona, a les 12. I a Montornès del Vallès, també, demà diumenge, dia 2, a les 12, també hi ha la Copla ciutat de Girona. Bé, hi ha coses que no, jo, jo això no ho entenc. No sé si mitja copla toca a Girona i mitja to cobla toca a Montornès, però bé... Això és el que em posa la federació, la federació sardanística. Continuem a demà, avui dissabte, dia 2, a Castellar del Vallès, a l'espai Tullrà. Eh, hi ha una ballada amb la Giovanni de la Sabadell i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Herbúcies, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha els Lluïssos de Taradell, també avui dia 2, a les 18 hores. És la festa del Flaviol, 9 sardanes obligades de Flaviol, déu nhi a Olesa de Montserrat, a les 19 hores, a les 100 de la tarda, hi ha la vila d'Olesa. A Lloret de Mar, a Sant Pere del Bosch, eh, demà diumenge, dia 3, ja canviem de dia, demà diumenge, dia 3, eh, hi ha una ballada amb la flama de Farners, a les 10 del matí. A Esplugues de Llobregat, a la plaça de Conxita Udina al Parc del Pou d'en Fèlix hi ha una pleg a les 10.30 i a les 16.30 amb les coples la principal, la Llobregat, la Joconibola de Sabadell i la ciutat de Cornellà és el 16è pleg de la Cerdana a Barcelona, Ciutat Vella eh, també demà diumenge dia 3 al Pla de la Catedral hi ha la copla Sabadell Continuem a Barcelona, però en aquest cas a l'Eixample, el Parc de l'Escorxador. A les 11.30 hi ha la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Continuem de la diumenge, dia 3. A Vila de Cants, a les 11.30 hi ha la Baix Llobregat, a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament. A les 11.30 hi ha la Maricel. A Badalona, a la Rambla. A les 12 hi ha una ballada amb la Copla Marinada. A Madrid, a Madrid hi ha sardans, normal, el Parc del Retiro, la Glorieta, a Font de la Sardana, darrere el llac de les Barquetes. Eh, és música enregistrada, com, com és habitual, a les 12 del migdia. Aquí a Palafrugell i la Plaça Nova hi ha una ballada amb la punt cat Copla, a les 12 del migdia. A Palau solità i Plegamans, a la Plaça de la Vila, a les 12.15, hi ha la Cotac, copla ciutat de Terrassa i ens diuen que si fa mal temps es farà a l'escorxador. A Banyols de la Maren de la Catalunya Nord a les 15 hores a la Rambla hi ha la copla, millor dit, la copla no està especificada, n'hi ha una, però no no està especificada. I a més a més hi ha castanyada. A Riai i Sirac també a la Catalunya Nord hi ha la copla mil·lenària a les 15 hores. Eh, a Olvercares també a la Catalunya Nord, al Mas de l'Ile, a les 15.30, hi ha la Tres Vens. A Sils, a la plaça de l'Euro, hi ha una ballada amb la Foment del Montgrí, a les 16.15. A Sant Julià de Vilatorta, al Pavelló, a l'Avinguda de Sant Llorenç, a les 17, hi ha la ciutat de Girona. A Girona, a la plaça Miquel de Palol, també a les 17, hi ha la Salvatana sardanes de deu tirades, de Fies perfirs, perfirs de Sant Narcís. I això és tot el que hi ha, tot el que hi ha. No, aquesta setmana hi ha hagut també molt poca cosa. i cada vegada jo crec que hi haurà menys cosa eh, haurem de mirar de d'ampliar una mica el repertori anant una miqueta més lluny. S'ha acabat la sintonia, s'ha acabat les ballades de sardanes. I escoltarem la primera sardana preparada que tenim preparada per al dia d'avui. És la Copla Salvatana, és una sardana de l'Antoni Mas Bou. El títol, Nit d'Argent. a uh -huh. Hem escoltat a la Copla Salvatana amb aquesta sardana de l'Antoni Mas Bou, Nit d'Argent. I escoltarem a la Copla Barcelona una sardana d'en Juli Garreta que la va dedicar precisament a en Pau Casals. Amb aquest títol, a en Pau Casals, com us he dit, d'en Juli Garreta, i l'interpreta la Copla Barcelona. Hem a la Cople Barcelona amb aquesta sardana d'en Juli Garreta, que va dedicar a en Pau Casals, amb aquest títol, a en Pau Casals. I ara escoltarem la Cople Costa Brava amb una sardana de l'Emili Joan Als, una sardana que la Maria Bosc, la Maria Prada, la dedica al seu fill, en Miquel Prada. El títol, l'amic Rullanet, és de l'Emili Joan Als i l'interpreta la Cople Costa Brava. Escoltat de la Copla Costa Brava amb una sardana de l'Emili Joanals a l'amic Rullanet. Fem una petita pausa i tornem tot seguit. Serveis públics d'informació local de Ràdio Palafrugell, Activitats previstes a l'Agenda Cultural per al dissabte dia 2. A les 7 del matí a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà ha al Saló del Manga. Cal inscripció prèvia a Can Genís. A dos coses a les del matí, els Jardins de Cap Roig de Calella, Ruta Josep Pla a Cap Roig, cal reserva prèvia. A les 12 del migdia, el Museu del Sorro visita temàtica sobre l'origen d'Esniu. Esniu, un exemple de la cuina dels tapers, preu 3 euros, gratuït pels assistents a la campanya Esniu de Palafrugell, cal reserva prèvia. I cinema al Teatre Municipal a massim del tard, a la Ciutat de la Nit, projecció de la pel·lícula Mentre duri la guerra, i a dos quarts d'avui del vespre, el dia de Lluvia a New York en versió original subtitulada. Aquest ha estat un servei públic d'informació local de Ràdio Palafrugell. Comercial Empordanesa del Motor, Taller Oficial Fiat, Carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 Bé, continuem, continuarem ara amb una sardana que no, no se sent gaire. Jo jo la tinc i suposo que hi ha molta gent que amb el disc que va sortir la deu tenir. Es tracta de Sarroncadora, és d'en Ricard Viladesau i l'escoltarem amb les tres variacions dels llargs de tenora. És la principal de la bisbal i el tenora, precisament, és en Ricard Viladesau. Segons tinc entès, no hi ha hagut ningú més que l'hagi pogut tocar, perquè és que en Ricard tampoc ha donat la partitura. La roncadora d'en Vila de Sau per a la Bisbal amb les tres variacions. Oh, my God. a uh -huh. paraules. Impressionant. Ricard Viladassau, la principal de la Bisbal, i s'arruncadora. Per cert, aquesta sardana, encara que sigui a posteriori, que es diu, va dedicada al matrimoni de la Roser Ridau i en Màrius, perquè ja els havia de dedicar una sardana la setmana passada, com que no vaig poder venir doncs eh, els hi dedico avui perquè em sembla que fa no la semana passada sinó l'altra em sembla que em va dir de Roser 50 anys de casats aniversari de casats segur doncs s'arroncadora Roser suposo que us haurà agradat continuem continuem amb més sardanes, ara és la cobla per la independència que ens interpretarà una sardana d'en Joan Lázaro i Costa Sem-sense-por, coble per la independència. Escoltat aquesta sardana d'en Joan Lázaro i Costa que ens l'ha interpretat la copla per la independència una copla que no va durar gaire perquè en fin, no sé, suposo que has de una mica correcuita per poder interpretar alguna sardana adequada En aquest cas hem escoltat sense por d'en Joan Lázaro per la copla per la independència Fem no, esperem una miqueta, per més publicitat, ja hi ha temps. Ara escoltem els mongrins. Els mongrins ens interpreten una sardana del compositor Josep Baró i Güell, una sardana que és dedicada precisament a Sant Hilari, concretament a la font més coneguda que hi ha, I di-li a la font vella, d'en Josep Baró i Güell per la cobla Els mongrins. Heu a la Copla Mongrins amb aquesta sardana en Josep Baró i Güell, idili a la Font Vella. Escoltarem ara la Copla Mediterrània amb una sardana d'en Conrad Saló que va guanyar el Premi de la Sardana de l'Any. Però els entesos deien que no, no era el Premi de la Sardana de l'Any que havia de guanyar aquesta sardana d'en Conrad Saló, sinó la, el Premi de la Sardana del Segle. Estem parlant de la pleg de tardor del mestre Conrad Saló, que l'escoltarem interpretada per la Copla Mediterrània. Hem escoltat la sardana que va ser sardana de l'any, que els entesos, ja ho he dit abans, vien, varen dir que no era la sardana de l'any, sinó la sardana del segle. La plec de tardor d'en Conrad Saló era la gopla mediterrània que ens l'ha interpretat. Fem una mica de publicitat i tornem tot seguit.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 3805. Bé continuem, continuem ara amb una sardana d'en Lluís Duran, com que són Fires de Girona, he volgut programar aquesta sardana que precisament porta aquest nom, Les Fires de Girona, d'en Lluís Duran, que ens la interpreta la copla Marina. He escoltat la Copla Marina amb aquesta sardana de Lluís durant les fires de Girona i acabarem amb una sardana de Manel Seller i Puigferrer que ens la interpreta la Copla Maravella és la que porta per nom Pica Picot Ja ho sabia, no, no podem acabar d'escoltar aquestes sardanes, queda una mica més de mitja tirada de llargs però hem de posar puny final en aquest sardanes a la costa d'avui, dissabte dia 2 de novembre de l'any 2019 us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell la setmana que ve, si déu vol, hi tornarem esperem que no passi res més del que va la setmana passada fins aquí doncs, ara vindran les notícies de Catalunya Ràdio i després més Ràdio Palafrosilla adéu-siau amics